то я вже ніколи його не побачу. Дідусь був добрий чоловік і ніколи б не покинув тебе самого, тому він покликав твого тата. Ірина Петрівна поцілувала Ігоря у щоку і всміхнулася. Ну, піди, обійми його і скажи добраніч. Ігор підійшов і, несміливо піднявши руки, швидко обняв Дмитра за шию. Добраніч, Слухняну промовив він. «Добраніч», – ісповів Дмитро, і зворушений поглядом подякував старій жінці, яка наважилася зробити за нього його справу. Зухевич ніби готував хлопця до цього дня. «Навіщо?» «Завтра тут буде представник органу опіки і піклування», – втрутилася у його думки Ірина Петрівна. «Сподіваюся, ви приймете правильне рішення». Вона перевела погляд на хлопчика і усміхнулася. «Ігоре». Малий підбіг до неї озирнувся на Дмитра, зітхнув, трохи постояв і повільно, дрібно ступаючи, пішов за нянькою до дитячої. А Дмитрові лишився сидіти на підлозі серед розкиданих фломастрів. «Який неймовірно довгий день!» Чи можна було б припустити уранці, де він закінчиться? Його погляд упав на те місце, де колись висів прекрасний майстерний портрет Стефанії Поланської, пензля якогось невідомого польського художника. Звідти тепер усміхалася, сидячи на носі гондоли, вбрана у біле панні у крислатому капелюсі і замріяно дивилася у вікно навпроти. За її спиною виднілися фронтон і баня церкви сент джорджія у Венеції. Дмитро ворухнув бровою і підвівся. Він не знав цієї картини, але щось у рисах обличчя здавалося йому знайомим. Марго? Дмитро навіть підсунув стілець, щоб краще роздивитися ближче. Він підніс руку до полотна, аж раптом в очах жінки щось ніби змінилося – і Дмитро, хитнувшись, упав додолу. Кімната розсунулася, наповнилася пітьмою і пішла обертом. Божеволію, подумав Дмитро і заплющив очі, звідкись на нього напливли велетенські блакитні очі мов озера, і він поринув у ту неосяжну блакить, щасливо усміхаючись. «Ні, він не божевільний, звісно, ні. Просто дві ночі не спав. Просто ще годину тому не міг усвідомити, чому на його плечах ураз повиснув такий невимовно тяжкий тягар гнітючості, гострої провини за все, що він зробив не так. Цей болісний стан нитка за ниткою вимутував його нерви». І ось він уже ніби висів на останньому, бувтаючись над синьою прірвою власної слабкості. Як раптом той нерв обірвався, і йому здалося, що то просто брудна мотузка, на якій трималося безглусте хлоп'яче упередження проти всього, що обмежувало простір його вільного духу. Господи, Хіба ж справді не простіше виконати звичайний людський обов'язок і подарувати світові молоде впевнене життя, ніж дати вихід своєму генію, а потім вічно блукати його слідами, відвертаючись від живого і контролюючи кожний крок, щоб коли-небудь у найвищій точці творчого піднесення повернути собі власне обличчя – і впасти тлінним тілом на землю, залишивши його у височині. «Навіщо, Господи? Навіщо, Марго?» Блакит змінилася чорно синьою жаркою темрявою, і Дмитро підняв над головою смолоскип. «Десь там попереду скоро зійде сонце, і він, смертний, торуватиме до нього шлях для нащадків». Лише трохи затримається у дорозі, щоб перечекати ніч. Він же два дні не спав. Два дні. Два. Кінець озвученої книги. Читала...